من الشيطان الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل <صفيق> من ينجيكم من ظلمات البر والبحر مخينا سجل عند الله تلاك وحدانية وفقدرات بان دې ځان له دلیل الله تعالی بیانې په قدرت باندې چې هغه تاگرانم منی چې کاجر الله تعالی له مشکلاتو کې به څنګه ان کې الله نو ته همبته دوی دی ته وای چې تل ځا مشکلاتو کی بچتون کے اللہ تعالیٰ دانے نداہو اولینا شکری کوایا او او واحد لا شریک نمن ہے وصر بوتان شریک کوایا نوال نتناہ فرمائی قروہ یا تیان مرا مائی نجات در کئی تاسکا پی علمات البرد والبہر پاکیرود و اوچے گئے او پتیارو دو سمندر گی نو دو ظلمات تکی دو مانی یو ظلمات نا مراد دل تکی دوچ مشکلات تی پوچکی دو سمندر نالاوچ کم مشکلات او سختی را دی نو اے مشرکانو پاگی پی نجات سو گلر نو سختی دی مراد تی ظلمات او سمندر چې کې مسخطیر اړ دي او مشکلات او تکالیف را دي نه پاره کې نه جاتو درکږي ذکر سختو ته ظلمات زګه ویډوارې تقریبا تقریبا فدرالي کې الانفسټا په تړاو کوم شي سال یې لري سختو کې انسان لري نه د دې نه د سختو او د مشکلاتو د پراندو ظلمات ته استعمال کو نو د ظلمات نه مراد سخت نو دینه تاسو کته روان را په دې سبته د اوچو مشکلاتو د اوچي او د سمندر کې نه جانتا څو او دغه معنا چې ظلمت په خپل معنا باندې شي نو بیا دوه معنی یو تیرې د اوچي شي او بلې کېره هغه دلندې نبيانو اوجیت تیارې نه سم وړاندې او بلندې تیارې نه سم وړاندې نده اوجیت تیارې خدای چيلي شپې انسان باندې سالسته فرټي نبي کې نجات پاتې ست سود درکې هوچ کې د وریاړي تیارې شې د هاواګانو تیارې شې نه لار تاسو تجربه د برابرۍ او نجات سود درکې او گندشې 14 وی دورې ته تیارې وي 10 وا ګان ته تیارې وي د موجو ته تیارې وي نو دغه سمندرونو ته او وجې ته تیارې چې کله تاسو په دې کې موجود شه او غیر شه نو په دې تیارو تاسو په لار څوک او تاسو د مشکلاتو څخه بچ کی نو اګه خبره د مشکلات مشکلاتو کې دغه ځای کې باندې بوت نه تلل بوت رای چلا نوالا نا دیو جیسر جواب نو جواب اپتیپاکیو دیسر جواب نو نو اللہ خلا جواب ذکر دو چی تدعونمو تضرق وعنو خوفیان دامده اکیتاسو بوتی ایرکے تدعونمو قلید اللہ خلا را تضرق وعنف عجیزیں سرفا خکارا خکارا اللہ تعجیزی کرده چه دو خیر مکانیر کے وخفیہ او پپټہ باندې اللہ تعالی دریک چہ اللہ نو تدی سختو د نجات کرا او بیا تاسو دعا کې سمایا چې الله کاجیزي کوي نو دا خبره کوي ان انجانا من هغه لنکون ان من الشاکرین خدای کا تمام پدې اوچې کومشلاتو کې یاد لاندې کومشلاتو دي او قدی اتیاری او ظلمات تیر خدای ننمون تنجات راکو نولنکو نن من الشاکریم خدای خواه ما خواه ضرور بزرور یال شکر بمون اداکو ومون و مسلمانی گو نو بو اچی گیل بشوکنا نو دی بلا خبر ایمان دارو ومون و مسلمانی گو د سادا اتپتی وادیو او دانا تنا سره وادي وکړي خو که څه آیا کی الله تعالی دا خبره کوي چې د ځنن الله نه جاکره پیر همره دی ته وایي چې نړیوال درته هیڅ څوک درته ووت او دغه او د رندمو شیناته بندر کې دغه کړي ورو بندر کې وانه كله او زه هریا کر نہ غم ته لیکي چېغه په انسان راشنده انسان جان و سرباله دې نو ډیر وی به مشکلاتو ددکته روح او ظلماتو نه علاوه الله تاسو ته یاد درکوي خو بیا الله تعالی د کریکٹر بیانې سو ما انتم تشریگون بیان د الله سر شرک وای چې تاسو کوم عادت مشکلاتو کې الله سر وکي که خدایا ته نجات درا کړو نن ایمان رالو شکر بکاو او چې کله نجات ملاوي شي الله نجات درپی د هر مصیبتنا نو بیا خلاف کوي سم مانته چې ګور بیا شي کله وعده ماته نه نه په آیات کې د دیو بیان شه چې مشرک دا د خلاف په دې کې وعده خلافي خدا پاک سره الله و مزروادیه چکل اخپل غرض برابر چی نو بیا خود غرزی چیوکے اخپل غرض برابر شي نو بیا وادا ما تکی او بیا ایمان بران نو دا نو مشرک سپتے ہاں دا اللہ تعالی نخپل غرض کل خود غرزی او دا اللہ تعالی سنا وادا خیلات کل دا دنے مشرکانو کارو ہاں چگیر بشنو ایمان برانو او چخلاز مشو اللہ و نجات ورک ن بیا به خپلوا د ماتک لا خپل غرض به پرتو او بیاده د الله سره شرکو الله وي پر امر دې ته وایا الله نجات ده کی منها پر مشکلات او د اوچو دلاندګي و من کل کرم او ذهن سخت مشکل الله نجات در کئ خستغ عمل بیا غلطته ثم انتم تشركون ده الله سره شرکوا دا الله صرف غیر اللہ و بطال شریکہ نو دا خدا آیان ظاہر مطلب چھے غاکم مشکلاتو کی بچاتا توجہ پولا مشرکانو اللہ حباکو مسلمان دے اللہ مارکی دے مشرک میں یوک زربان دے خدا آمل دے تا کو مشکل کمدر کم اللہ یا دینی ہاں مشکل پی نډې کم الله تعالی دا روحاني مادي اسباب په سیمه باندې کبي ماشینو لاول ډاکټرانو په سیمه باندې اويا اخر کې سيپاري بل څه په سیمه بل څه په سیمه باندې اخر کې دیګ باندې کې تعالی وترای شي نوخه خبره شي مشکل کې دانو امځلاخه کار نه دیږي انسان باندې مشکل راشي الله په عبادت د صدقه سره يا په عبادت د نقل سره یا پای عبادت د ختم شرعیات کی بهترينه خبره خدای دینه بهترينه عمل دی د مسلمان د پر هر وخت الله تعالی چاہتا په کاري اون په خوشاله کی اون په مشکلات کی کو مشکلاتو کی دانه جبن لکل 52 نبيان نه عارف تم الله تعالی چاہتا په کاري ها قل هو القلم تاسو شر کوه مستازو څخه شی نو وعده خلا پیو خدا رضوب انها او بیا د الله نه فرماني نکوي نه فرماني کوي نو چې نه فرماني کوي د الله نه ببدشه نه د الله نه مشه بچي نه نو دې آیات کې الله تعالی خپل عذابونه بیان کوله یې په نمبر راځي شرک کوي نو هو القادر او هم نه قادر دي بل څه دیگر دا حصر الفاظ گلی کی ما چی کم اماناو کا ہونو ہا قادر دیو نبن شو زکا دیگر کہ اللہ دا سیاست ابونا انسان کو قدرت و طاقت کینی دا هر تر اپنا بمالاوی دیئکم دا هر تر اپنا ما تگیروی دیازتاسو آسانی اوال قادر اللہ تعالیٰ قادر دی ایم علیکم دا جی روولی تاسو باننی عذابا من قوت اعظاب د پاس تستاسونه بده مه آت��ح اندرده چه ده پاس نه پتاس عنعظاب نو مده ده پاس نه آذاب سیشیده نو ده پاس نه ده آزاب دو مانی ده پاس نه آزاب یعوداده چه اللہ تلائ ها حوارا حوی بداش으면因ه کان در دربان نروه گورزائی کان در دربان نروه ور تیزه هوا گان در دربان نروه ور ای تو و پانون لکسن رجدا کرونا اللہ خلاق کوبنو او آد سرا او ثمودیانو او دت رنگ کوبنو سرا نا تلاو نا اللہ قدیم که درده جباس نو عذاب راولی او من تحت ارجلیکم یا اللہ خلاق بتاسو باندی عذاب راولی من تحت ارجلیکم لاندی دخور دستارم شیر قوید نو اللہم دلان نیرکی او دلان نیرکی او دلان تزوینه کنه زلزلې راځي ادم څنګه به باز دې ان کې زمکه او قوم پکې غرش نو خصت دې زمکه کې غر کېدلې لکه نا په قومونو د کارون تا وګرا الله تعالی مزمت کې درساو زنګلي تا السلام قوم تا د نورو قومونو تا الله تعالی د لاندې نو اللہ قدیم قادر دے چھ شرک ہوئی چھ لاندے باندین آزاب راولی پاس داگیو آزابونی شو لاندے گلشو او دا دلات نیابانس دے چھو شاگر دے رحمت اللہ تعالی علیہ اغدد دے دور تکو نور دو مانی کری گی خان دو مانی دے دے تکو نوری کری گی اغا مانی کو معزاب راولی پاس دستا سنا ناکار بادشاہ اندر بانے مقرد کی ناکار مشران در باندې مقرر نو دا د فاس نار ځه نوې مقرر شي نا ر بیا قادر مسلمان باندې ارزه کې بمباری کې اره نه مسلمان باندې بمباری کې اپ یا بل مرد نه پته کای سره خپل مل پته کای کله یو به مسلمانانو باندې بمباری کې او بلګو یو کله یو نه لا قادر ده چه پاس دستاسو نعذاب راولی پاس چکم خلق مکرر دی پتاسو منده اغن ناکار خلق پتاسو مکرر کی او تاسو ده هر طرح پوال خوره او طبع در باده نو پاس مانا لاشد او من تحت ار جلکم یا پتاسو بانده دلان بین عذاب راولی نو دلان دی مانا دلان باس ایک شاگف پرمای ناکار علمان نو کران او چا نو دلان دی عظام دادی چه نو کرناکاری لان دی عظام خدمتگار او نو کران چاکران اغا دربان دا سے مقرد دی چه انیو پا امکام چوری نو بیا چه تغلا نو چه ترسودو نو چه ترشوت نو چه لان دی دربانی ناکارا نو کران او ناکارا خادمان مقرد شی نو کلب اغلاق پی نو کلب در نسود پی نو کل با دے عزید بیضایتنگے نو کل با سعیدیو تینکای کام چوری با کئی گھنٹی او دے با اتا گھنٹی گے نو دام آزاب دے آزاب پسوسو کس تاسو تدانخ کاری دام دا اللہ کلان آزاب دے چکل یا قوم باندے الله آزاب راولی نو دا اغی خادمان اونو کران دازی کچی بس اغی پریشتونو که آزاب کرنگی پغلانانو که او پکان چورای یو په صحیح د دینه کولو کې مختار دي نو دوی ما دا ګرځه او وینم دا تاسو چې منظور راول پر سره وتول لري حتی چې نه بز आजाद در باندې مسلط برابر ورکه کار برابر ندي دایوا لام نه او من تحت ارجلکم یا لام دې برکو دې تاسو آداؤ اے او حدیث امدتوام اے حدیث کے راجح حدیث لنبی علیہ السلام حدیث دے مشکات و منابسن چه اللہ تعالیٰ پرمائی جزا اللہ یک زمان سیوا معمود نشنا او زبر بادشاہان و, بادشاہ و مالک او زبر بادشاہان و ضرور ازمان پلاس کی او چکلہ بندگان زمان اطاعت کہیں نو اغی بند دست حکمان و مشران مکرر کم چه پا اغی بندی در اغی ظرونا که میره بندگان زمان نا شروع کن نو اغی بندی در اغی حکمان دست مکرر کم چه, کم. چه بیا رنگ رن شان تکس مکرر ریه قلب پہ بلشاں ٹیکس مو کر رہی قلب روانو عذاب مو کر رہی نو مختلفو طریقو سره بیا قوم تنگئی دا غئی فزونه کې سختی پیدا کړ او بیا اوندي حدیث رازی اللہ کی راځي نو الله تعالی فرمایي چې تاسو خپل وختونه پدې کې مزایا کوي چې تاسو بادشاہان ته خیری کوي او اګهیتہ بدر زیوای بلک خپل اعمال صحیح کې چې خپل اعمال صحیح کې نو زب تاسو بادشاہان نیا حضرت بل حدیث کی مرادی کما تكونون یو امر علیكم څنګه چې تاسو یې نو تاسو باندې دارانګي بادشاہان مکرر لید نو دا الله تعالی تکلیف یې سره ده چې بادشاہان هغه سرالیز څنګه چې د مخلوق اعمال او کتر چې بادشاہ دي سټشي نو تشریع پرونه د مکلفې چې کوشش وکې جانت بچانل کې خدای دې په روحاني د طریقې نه چه اللہ تعالیٰ پرمائی جیتا سو قلع عمال درست نو چه قلع عمال درست که او کوشش شکه نو اللہ تعالیٰ باتازونا دکھا غلط بادشاہان لڑی که اولکہ حلیث کدام دازی چه بادشاہ سرکتا موزیلی اغم اللہ تعالیٰ درست که نو چه بادشاہ غلطی که صحیح رائے والا او چه کنا بادشاہ اغا صحیح کاروانی ندا رگے امداد که او چیکنہ الله بر او ولی قوم نو بادشاہ سره وزیر داز راجی چې هغه بادشاہ په انته باندې امداد یې او په خکدار کې دا عامال نه کړ نو ددی وینا عمل پاس بادشاہانو پاس نو آزاد کې مسلط کیږي نو ستاد عمل مطابق مسلط کیږي نو چې کا عمل له درستی نو پاس نو له عذاب څخه تمشي چې کم د سلاطین او د بادشاہانو په صورت کې عذاب ده دا دا انسانانو دا عمل سرا درست که ریش او من تحت ارجو لکم نودع او یل بس او یل بس کم یا گر و تیتاتو نرا شیعان فترکو که دلو دلو دلو او دل دلن کی نودع سمتلا شیعان اگه دیتا ویلی کی شیعان چھ باز دا تشریح لپسنانے مانا ایدا دا باز دا اتباق ہوئی چھ باز دا بازو سر او دے شی او طولگی او جمعاتونا او پرکے پرکے جوڑی شی نو دا زامنے او زامنے دا قومیت پر بنا باندے پرکے جوڑی شی دا کرنگی پبل کنیات باندے پرکے جوڑی شی طول پرکے او دل دلی شی یو بل سر اختلافات شروع شی از رائع کے اتفاق مع الله تعالی فرمای او یلبسکم شیعه یا, یا پتاسو گنوټ کی الله تعالی شیان پتر کوکی و با سباب او اوس کای باذ استعنا باذ نورتا عذاب دکته دا نو دایو عذاب دی ها دانه دی تر په دانیو عذاب د چ خلک ترکی پر, پر شي او بیا کنه په ایران باندې جګړه مې لا باقصة باز ده لبازو عذاب د دخبلو لا سنع یعوبل کی کلا پا پٹی باننی جگڑشی یعوبل اولی کلا پا نور مپاداتو باننی جگڑشی کلا دینی آلتو اکایدو یو یعوبل سرون خلی جگڑشی کلا بل شے باننے کلا بل شے باننے نو اللہ تعالی پرمائی کچنے عمل خرابی نو اللہ پدیم قادر دے کہ تازو طولگی طولگی او بیا بازو طولگی بازو نور تا اغا سازاد جنگ او سا کئی قتل کی اور تباہ واربانی نو دا زان لا دا عذاب یو شکل لے او دا دینا نبی علیہ السلام تو اسلام پا خیری خدبہ کیجئے کل نبی علیہ السلام اخیری حج کے خدبہ ویلا نبی علیہ السلام ویلی زمان رستو کا پیران کی گئے ما چھ بیا دیو بل سٹونو وقعی او یو بل تباکو ہے نو بی دیکی یہو خبریات ساتھ ہے یو اخت اختلاف د علماو حدیث کی راوی اختلاف او اختلاف د امت د رحمت نه داغینه مراد هغه اختلاف دی چې کوم په مسائل کې اختلاف نه تدو سلور او امامانو نه اختلاف شي لکه امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ یا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دا اختلاف رحمت ته اودري مثال زده لکه یو کله یې هغه ته مختلف روونه دي نکته په روونه نه ځکه په مقصد تا نو ذکر انجین دا ټول د نبی نه سلام تعال منزل ترپ ته دین ترپ ته مسلک ولدي لارې مختلف سرګونني په دې باندې په جنت ترځ نه او یو پر دین کې خلاف دی نو خلاف ناروا دی یو بل خلاف بول خلاف ناروا دی هغه د متفق دنیا په بنیاد باندې د غرض په بنیاد باندې د غلطي عقيدي په بنیاد باندې د نالېش په بنیاد باندې نو دا څه کې دا ناروا او دک و ام دا اللہ تلا عذاب دے چھپیو قوم کی پیداشی اگر جو پشکل دین باندیوی خو یو بل طبیع سزا سکئی او یو بل پسی یعنی یو بل کتل کئی او یو بل وجنی ندام یو قسمہ عذاب دے او یل بس یا, یا گرد ورد کی تاثل راب پر پرکو اختلاف کے عقیدہ کے عمل کے نسب بنیاد باندې قبل بنیاد باندې وایذکا بعضکم او اسکی بازیس تاسو بعض نور تا بعض سبا بعض جند بعض او حدیث کرام علیه السلام فرمایي چې کله الله تعالی آیات نازل او دا ته کې نازل شي ايام علیکم عذاب من فوضب نبی علیہ السلام پر میں اعوذ دی وجه کی اللہ پناہ نس تا حفاظت دا وین تک جنا شو او من تحت ارجلکم نبی علیہ السلام پر میں اعوذ دی وجه یا اللہ تا حفاظت بانی پناہ نس کہ ذابل تک بنازل شو او یل کم و شی او ویزیک بعضکم باءس بعض نبی علیہ السلام پر میں هذا احون دا الفاظی ها زا او ها زا ایسر دا لغنتا کی آسان دے دا لغنتا سپکتے یعنی دانور آزابونہ او دا طرف پر او دا سا آزابونہ چیڑی دا دا د دلہ سری نبی علیہ السلام پر مل دا لکھ او حدیث کدام راجی نبی علیہ السلام تو سلامی او پیرا دو مسجد بنو معاویہ سوریا کی او علاقہ دا نبی علیہ السلام تو سلام تیری دے دا گئ او نبی رسول الله صلی الله علیه و سلم برکات موږ کو او دی را عبادت وایو کلا نبی رسول الله صلی الله علیه و سلم او موږ انده انتهایی وګړو روایت کی راضی بازو کې کو او چې نبی رسول الله صلی الله علیه و سلم او موږ صحابه ته وې صحابه دې تبو ته پیغمبر صلی الله علیه داسه وګړو موږ ستانه نه کړې نبی عليه السلام ته فرمای الله صلات درابت او درحمت دانی مینیمه او دا الله نه خوف او دیرې موزه او بیا په پرماله دا الله نه درېستګو نه وکل الله تعالی دو ما راځو د دعا ځاني قبولي کوي او یې زمانه مناتو نبی پرماله نبی عليه السلام چې ماده الله دا خبره وکړه چې الله تعالی زموه امت پکه سره نه هلاکه نو دا خبره مات رات نشو الله به زما امت پکحت سره تبا کئ دوین ځاننده الله نسواله کو چې الله تلا زما امت په اېره باندې غر کا تبا نکی نو الله تعالی دا سوال زما قبول کو او دا سوال زما قبول شو او دریم دا الله نه مو وختل چې الله زما ته امت په پیر کا باندې پیدا نکی چې باځه لګي او باځه مرقتل کئ پیدا پیدایشی نو پیامبر لسلام په منه اني ها دا سوال الله زمانه منه په دا سوال زمانه کوم یو او واجبہ بدران دا غریب سوال جنبه لسلام کوم ذکر دي الکتے مسجد جو شریعت مسجد الاجابه وی حاجیاں یا عمره لته سو نو هغه مسجد تورزین ته دعاګان کیه اگر نه مسجد الاجابه وی لکی لو مسجد دا دری سوالی خدا سوال مانی نبی لسلام کړي خدای الله نو قبول کړې خانځيږي یوب القتلول نو دازه که پده امت کی شروع دی ننصبه یوب الخلق قتلی او دادا الله در طرف ایو عزام دی پر معمولی خبر واندی معمولی خبر واندی یوب القتلول دی دادا اللہ در طرف ایو دی نو اللہ خلاف فرمائی پیرمبرہ انظر او بورا کیفا نو کیفا نو سرن کو منگا مختلف طریق سر بیانو تصریف پیلی کی گی مختلف طریق سر سرنج مینه مختلف طریقو سره دی به دې ته بیانو دلائل لعلهم یقبول د دې د پانا چې دی او د سوچ نه اونو ایبیان برا من ينجیكم صوب نجات در که تاستان من ظلمات البر والبحر من ظلمات البر دا سفتو مشکلات دوچنا والبحر او دسمن درنا من ظلمات البر والبحر دتیرو دوچنا والبحر او دتیرو تجرونه تر صلاح دي الله لرا تجروا تاجدا تجروا انکار عجزي کوي انکار عجزه سلام او حبته او افت انکار نتا سوای مې ان انجانا کچره خدای مې جا تیرا کمتا لئن انجانا کچره مې جا تیرا کمتا ی نبی الله تعالی دعا کوي کدي الله مونته نجات ورکو منه حالې کدي ورو مشکلاتنا لنمون الله انک شبمږه مین الشاکرین د مسلمانانو شدید کیاری رو بیا با ایمان کارو قل و ایفران برا اللہ و یونجیکم اللہ و اللہ تعالی چلے یونجیکم نجاز مشکلات دو جد سمندرنا و من کلی کربن او دہر یو جی مصیبت و غنان صرف دانا در طول جار کر انتم لا وبيان تم تشركون انتم تاسو تشرفون شرك ويا سران قل با قاجر به اياب این ایب آرنا داشرولی بی علیکم پتار خوباندی آزابا من پاوکی کوندی آزاب دپاست دستار خوند او من تاحت آجولی کونی آلان دستار خوند دستار خوند او یا لبیسر کونی شیع او یا دروتی تا سلراشیان پپر مختلف پپر کیاورا لیلی ولیکہ بعضه او اوسته بعضه ست تا تاب صاحبن کتان د بعض نورو جنگ د بعض نورو ان جنگی شورو شي اون نورو ګورته امدرا کایمن سر فلایا کې سرنګ قدرت و دو افدانیت دان لحبان دے لعلهم خائدی کن پارا یفتو بولا دی سو چکی زان کوئیگ یاو اللہ علی نیؑ حمال خانین یا دل قوت البتین یا کریم اخدائی شمر مشکلات کتی دید سمندر دیلو چی دی کریم اخدائی طول مشکلات و تکالیپن منبچی یاللا په ټول ته رو سختو کې یاللا ته زموږ راهنمایو یوت یاللا ستا درتقدم ته راهنمایي نصیب کې کریم خدای د شرک او د اعظم ګنا نه مبوس یاللا کوم ازابو نه ذکر شو کې پاس نه ازاب نه نه نه ازاب یاللا مون کمزوري یاللا کریم خدای زموږ عملته وګړي خپل رحمت او مهرباني ته وګړي کریم خدای خپل مهرباني سره موږ د دغه عذابونو نه بچ کې چې خان جنګي بل مصیبت او تکلیف شروع شي کریم خدای موږ ستاسو رحمت سره پناه وغو ستاسو بزاد سره پناه وغو کریم خدای ته زمون راضي شیخ کل رضا نصیب ورز